Підкова йшов полем і відчував, що на зерці за ним тюпачить його старість. Кілька разів заледве стримував себе, щоб не озирнутись і не запитати. Ну, чого ти хочеш? Гаплик за петельку. в'язка ключів у кишені, занудно харабустів лоновий плащ, як квашені пелюстки капусти на чиїхось здорових, ще нелатимих пломбами зубах. Він ішов по гречаній стерні, яку б годилось перегорати. Але всі людські кінські і залізні сили, які підвадні йому в городищах, кинуто на цей проклятущий буряк, за який йому й присвоєно героя кілька років тому. І ніхто вже його не переконає, що сіль добувати важче, ніж цукор. Може, через те він уже багато років не бере в рот цукерки, а чай п'є без солодощів. Не вагаючись, віддав би він цю зірку тому, хто нарешті винайшов би путній буряко-комбайн, яким можна було б до осінніх дощів вкласти в кагати біля асфальтівки цей буряковий подільський материк, отримати свій цукор і гроші з цукроварні, приступати до осінніх весіль та до проводів в армію. Як бито гаплик за петельку. Маркія Антадеєвич ступає податливою гречаною стернею, уже прив'ялою і збляклою на дощах та осінньому сонці, столоченою колгоспним стадом, гусеницями тракторів та волокушею. Чує, як малоїть його зболений шлунок, а за кілька кроків позаду, на відстані маленької тіні, підкови, полуганеця його старість. Йому здається, що цієї осені його підковина пам'ять запрацювала з якоюсь незбагненною чіткістю, і Маркіян Тадейович скрушно думав, це не на добро, напевне, незабаром усе почну забувати. Від такого здогаду серце починало скимлити, і старість знахабділо підступалась ближче. Цієї осені він міг пригадати все, що хотів. Варто було лише зосередитись, і перед ним постували люди, яких зводила з ним доля, їхні голоси, кольори очей, мовлені ними слова, барви неба над їхньою головою, погода, настрій. Все бачилось так, наче щойно пережив. Наші ріка Чашусу не встигла перекотити гримотливі валуни десятиліть, а лише гойднула, прореботіла дрібними хвильками, щоб іще більше очиститись». І чомусь найбільше і найчастіше згадувались ті, кого вже немає на цій землі, бо земля стала ними, а не вони нею. Згадувались ті, хто вже на такій далекій відстані, що не докричиш, не доплачеш, не дотягнешся навіть мислею, а можеш торкнутися лише пам'яттю, і нічого тут не зміниш, гаплик за петельку. Згадував їх підкова тому, що дедалі більше, гостріше і болісніше думав про себе. Він небагато нагрішив, якщо взяти до уваги те, що майже все життя відбув на одному місці, отут, на сармацькому горбі над Богом, на очах двох чи трьох поколінь. Якщо взяти до уваги його посаду і крутий, загонистий нору в епохи, яка йому випала, він такий небагато нагрішив. «Шкодуєш? Можна було більше? Гаплик за петельку?» Розз'ятрював він себе на самоті і наступав на ногу так, що натиснути на мозоль і забути світ болю. Не поправиш уже одного. Він часто хитрував. Точніше, умів замаскуватись за незлобливою селянською лукавістю, яка не ховалась від істини, але й набрала її урочистим штурмом, а терплячою, непоказною облогою. Це не була загодя запланована норма його поведінки Іноді він не любив себе за це Навіть зараз не вважав це достоїнством Але там позаду вже нічого не підітреш гумкою Не поправиш Написавши навскоси Виправленому вірити І приліпивши печатку Не перепишеш начисто Маленьке підковане лукавство Нікому не чинило зла про його напускну простакуватість лябонь знали всі, кому це було потрібно. Але завдяки саме оцій очевидності, підкованих хитрощів, ніхто не говорив про це вголос. Не писав безіменних депеш у район та область. Може тому, що кожен думав: "Усе це не так просто, що при нагоді я можу скористатись його методом". Підкова завжди вивертав ситуацію так, що з неї обсипав помпезний лоск. Вона враз поставала у безпомічно-комічному вигляді. Найкомічніше у ній поставав сам Підкова. Тоді найрозумніше було розвести руками і сказати, ну що ти з нього візьмеш із цього хитрючого, екзотичного подільського дядька, про якого розповідають анекдоти в обласному центрі, до якого рвуться журналісти, щоб потім не розвішувати вуха в товаристві. А й собі вклигти якусь на півнебилицю про підкову. Однак, за першої ж потреби кожен, хто вважав, що маленькі підковані хитрощі, посильні і йому, печально розводив руками або перебирав, або ж не добирав, і починав поважати Маркіана Тадейовича ще більше і відданіше. Ясна річ, що ця підкована вудка давно вже б урвалася, якби колгосп імені Кармалюка хоч раз опинився в нижній частині районних зведень. І сам Маркіян Тадеєвич прекрасно знав про це. Будь воно неладне, гаплик за петельку, але, але, де б я вже був, якби не обхитрив Бурчака. Не прибільшуй, там, де зараз Бурчак, ти б таки не був. От тобі зягзах. Колишній начальник виробничого управління району очолює сторожів великого обласного заводу а зав'язалось у них із борчаком не проведи господи. І пригадав він, як уперше зайшов до кабінету Бурчака. Побачився йому зараз і переставлений по Бурчаківському кабінет, і Бурчак у модному тоді повоєнному френчі. Одразу пізнав роботу рівнопільського одноокого кравця Фроїма, який завжди приказував, що ви мені кажете, що воно погано лежить. Я шив, щоб воно ходило на вас, а не лежало. І Бурчаків погляд, що промацував підколву, і підковані, заболочені кирзові чоботи, що винувато стояли на новому килимі. Погляд борчака опустився нижче підкованих халяв, Лебонь забруднився в болото і став витиратись об новий килим. Маркіян спокійно вийшов в приймальню, щільно причинив за собою двері. Розовся і в шкарпетках зайшов до кабінету. Кілька років він не міг пробачити собі того випадку, оддав чоботи жінці, а собі купив нові хромові, щоб не згадувати про те, що й так запеклось в пам'яті.